Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті позирав гордо, по гетьманськи і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко з своєю старшиною. Усів панцирах і Місюрках з шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі й бунчукові військову корогов і бунчук. Два тимпанники стали перед його срібними бубнами. Гордий, пишний і розумом високий гетьман, подумав Петро. Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки війдав? Диявол давно вже одлучив от тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голово, Хоть ти й перепинив мені дорогу. Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки. А кругом... Радного колеса крик і гомін, такий, мов чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому Брюховці, положи й ти, булаву, положи бунчук і корогов. Переяславський крамарю. Сомко звелів ударити своїм тимпанникам у срібні бубни, ущухнув трохи галс. Він тоді голосом чистим і поважним, мов у золоту трубу протрубив. Не положу, нехай скажуть мені мої підручники. І поглянув гордо на обидва боки. А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство. Боже, як схопиться гвалт. Інші вже совились із колеса наперед, щоб чинити бой, бо січовики, хоч прийшли без оружя, як сказав їм князь, да припасли по кийку під полою. Може б, без бучі й не обійшлось, да сивії люди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили Стійте, кажуть, діти, стійте, ладу ждіте. А з боку Сомкового Старий шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своєї сторони старшину, да й каже, «Бачте, діти, з ким нам довелось вважитись за гетьманство? Чи достойніш сі буї, вепри дніпрові, щоб трактувати з ними по-людськи?» «Шаблею ми з ними розправимось, шаблею та гарматами протверезимо цих п'яниць нікчемних!» Петро хотів би пробратись до паноця, знав добре, що тут безлиха не минеться. Так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли круг старого шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись. А круг його стоять у сетії окаяні, зраці у блакитних стяжках, да в голубих жупанах, і вже не боячись голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого празника, будемо панами на Україні, нехай усяхи козака знає». Над ким же ми пануватимем, питає другий, коли всяка душа буде рівна. Хто тобі сказав, а як же? Он, бач, тепер між козацькою старшиною боввоніють, наче гриби в траві, товстопики її, бургомістри, одміщан. А он пороззявляли роти на раду і мужицькі виборні Ге-ге-ге, не знаєш же ти Івана Мартиновича. Я не таке чув, гуляючи вчора з його джурою. Один каже тому час, що батько в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику. А там доволі з них буде й греблі гатети. Буде кому панувати на Україні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку.